egun entzule guzi eri. Gaur garatu nahi iritzia, ibizia, jonden astean, paguen, iraganden Universtatiko konxilu zientifikotik heldu da. Biltzagochtan, hele behi asortu haintzin, akbak diseinatu zuen Universtatiko garapen eskema ipatu Enaiz en asko askoagitu, ordezkari ikezkatu batzuk, azaldu dibutelarik, garapen honrek universtatearen zatiketara bideratzen alduela. Na, na, na, bordale eta tolosako zentralismoaren aurkako horiek, haueko zentjalismoa gehien elikatzen dutena. Behahik, inkoherentzia hori ohoitarazi zai azpimahaduz, gainera, Ipache Euskalegian garapen hori behah dela ikasketen segipen maila igusiz. Eta bai, Ipache Euskalegiak Bordale Akademiako basuko emaitzarik onenak ditu. Baina, alderantziz, mailako ikasketen segipen mailarik ahuleetarikoa du. Datu biziki gutia txmaiten dira hori guruz, Azkenak dola hama jorte, garapen kontsailuaren zat egintzen egerketa batean orkitzena aldira. 2012an, basoa lortu zutenetatik, euneko irurogeita bostak bakarrik, goi mailako ikasketak segitu zituen. Horrezgain, kopuro hortatik, euneko irurogeita batak, ikasketa horiek, iper euskalertik kampu eraman zituen. Horrek ergan nahi du, iper euskalertian, basoa lortu zutenen artean, euneko ogeita bostak, hots la ordenak bakarrik, hemen ikasten segitu sola. Egoera biziki lajije naitzineean, aktori Unitario eta politiko askoren mexidantza edo pasibotasuna are kezkagarriagoa dira. Kizarte zibiletik ere hauotsxaketo dira. Baterak bi Biggen urtean eraaranziguen dakappelitatik laborantsakakan bararena lortu da. Lujade kolektitatea eta Eusskarenaldeko bojukak askoan izintu dira, baina Uniberttatearen egoera gutien aldatu den pultua da. Ikasleek berek, mobilizazio biziki guti erakusten dute gai horren inguruan. Abai, barkatu, kaxik antzikonoen ikaslel gerte hori, bai, sakutzen duzuna bakizo e biziki horron dena geografikoki, baina beriziki isozialki, elitez so horxatua dena, biarko iparaldeko kuadroak izan direnak. E bai, hortz luseak izanik, afariak antolatze itustenak oteizaren etxean, eta lunch de delakoak, Hemengo Enpresaburu eta Emmanuel Macron ekin. Unik, pertsunalki, ezagutzen uzan la elkartei bakarra, bereko egunean jartzen ditonak berikidek guzien kurikulumak. Ez dozu horrein dikashmatzen? Bo, azkeni liseo batean, Iparri Euskal Herriko ikasketen txigipen eskasharen aurrean, liseotak haiek deitzen dituzten eskola handi, baina soztut garestienetara, bidarin nahituenak. Du pehi bazko gran zekol elkartea. Bo, oraindik ez zute sortu degrandzeko lopei bazka elkertea beraz, mezu bat nizagotajei, gertariteke eskola horietan sakelak jostu eta gero Euskal Herritik urrun zonbait urte luze pasatzea. Bo, xerio denek dakigu eta beriziki elkertea hortan, hain ikasketa ospetsuak eraman iduzten kideak dakite, iper Euskal Herriko formakuntza erronka hori, ez dela horakun Aktore ezberdine mobilizazioa beharko du, eta nola ez gizarte zibilarena. Garaien eliteke batera kagirazitako aldarik apena berpizteko. Unibertsitatea bada gizarte baten buru muina, eta erri horren muina bada buru jabe izaitea, buru gabe ibili baino, hobre genuke lepo mostu hortan unibertsitate bat jartzea. Entzuleak hortan usten zaituztet izan ontza eta horren landi